в розкликотеній крові, і нема прощення, нема спасіння. Анафема, анафема, то тільки в Оксані була для мене осанна, а в ульці вічна анафема, падіння, загибель. «Що ми наробили, Олько?» – прошепотів я. Вона засміялася. «Вчений, вчений, а дурний. Глибше пекло не провалися. Раз зостався живий, треба жити» скільки вже разів я вистевався живий ото стільки й живий про Бога в українській мові налічується 500 словосполучень про жінку 700 то хто ж вище а Олька була вище не тільки від Бога а й від самого чорта і мені тепер треба було жити між Богом і дияволом і хто ж то знає, може, саме в цьому і є ота повнота життя, про яку всі ми мріємо. В бібліотеці професора Черкаса я натрапив на книжку Нової ідії філософії, надруковану Петербурзьким видавництвом образування у 1912 році. Серед авторів книжки всі зневажувані марксистами, буржуазні мислителі. «Я зустрів Маха, не ж той самий Ернст Мах, якого Ленін розгромив у своєму матеріалізмі і емпіріокритицизмі?» Виявилося, він – ідеаліст, дошпіку кісток запеклий ворог і злісний руйнач матеріалістичного світогляду і так далі, і так далі. Що ж писав цей безнадійний ідеаліст у першій главі своєї праці «Пізнання і заблуди»? Нижчі тварини, що живуть в простих, постійних і доброзичливих умовах середовища, пристосовуються до його миттєвих змін з допомогою набутих рефлексів. Зазвичай цього буває досить для збереження індивідума і виду на доволі значний час, але вижити в умовах середовища складнішого і менш постійного – Тварина може тільки тоді, коли вона може пристосуватися до більш або менш обширно-просторового і часового багатоманіття. Для цього потрібна належна просторові і часова далекозорність. ця далекозорність досягається найперше досконалішими органами почуттів, а при подальшим наростанні вимог розвитком життя уяви. Сам того невідаючи, Мах цими словами пояснив, чому мільйони людей без примусу, добровільно, з горінням у душі йшли до комуністичної партії. Колись так само йшли до церкви, бо церква обіцяла оту далеку зорість, царство небесне, рай і блаженство для вірних і праведних. Але там були тільки пишні слова, урочисті співи, мідні дзвони, пахощі ладиної мири. Але це можна було вірити з радістю, захватом, у сльозах очищення і каяття. А все це відбувалося без участі мозку. Мозок, цей невищий дар людини, спав, і людина рано чи пізно повинна була збунтуватися. І саме тоді з'явився марксизм, який пообіцяв науково пояснити оту таку жадану далекозорість царство небесне з допомогою точних формул переніс на землю. Щастя, обіцяни вічності пообіцяв, коли й не завтра, то в зримому майбутті. А все було прекрасно, велика ідея заволоділа мільйонами, володіла вона і мною, коли я на фронті виступав до партії, вірячи, що це надасть мені нових сил для захисту батьківщини соціалізму. І мене раду прийняли до своїх лав і виказували належну шану, доки потрібна була моя кров. Коли ж від мене стали вимагати підлості, а я збунтувався, партія спокійно і байдуже відкинула мене, відторгла, розчавила. І звалося це «Ідейна боротьба». Довгі роки думав я над тим, що ж таке ця «Ідейна боротьба». Конрад Лоренс стверджує, що собаки і навіть вовки ніколи не завдають супротивникові ран і слабше підставляє дужчому свою шию не для того, щоб той її перегриз, а тільки умовно на знак своєї поразки. Ідейні ж борці ніколи не вдовольнялися умовними визнаннями поразки і завжди намагалися перегризти горло своєму супротивнику.